și în cer și pe pământ, el mi și sfânt. Preotul Valeriu își întâmpină cu multă bucurie iubiții ascultători ocazia programului L123 adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 23 de la Luca de la capitolul 9, verset care poate fi considerat ca litera A din alfabetul mântuirii. Îl vom citi în curând și alături de gândurile pe care le-am expus cu ocazia lecției trecute vom adăuga pe cele pe care le avem pregătite cu multă dragoste și bucurie pentru dumneavoastră cu ocazia lecțiunei de astăzi. Aceasta va avea loc însă după ce mai întâi vom citi un episod, probabil ultimul, din lucrarea în exil scrisă de Cristina Roy. Ne amintim că în împrejurarea trecută am asistat la plecarea acasă a lui Andrei, care a fost redat familiei și societății, dar cu mult mai mult decât atât. În urma împrejurărilor prin care a trecut destul de vitrege și de grele, a avut fericirea să fie redat casei din cer, să fie redat cerului un om nou, cetățean al cerului, copil al lui Dumnezeu. Ceea ce a căpătat acum nu poate fi nici măcar pus alături cu ceea ce a pierdut, cu ceea ce a avut înainte. El a căpătat la fel ca și Iov, nu numai ceea ce pierduse înainte de încercare, ci cu mult mai mult decât atât. Așadar, în lecțiunea trecută l-am însoțit împreună cu tot până la gară, am asistat la emoționantele clipe ale despărțirii, după care Cozima și Ana se întorc amândoi prin pădure. Amândoi sunt cuprinși de o tăcere apăsătoare, Ana, în sine ei, se gândea la omul acesta care jertfise atât de mult pentru tânărul Andrei și acum a trebuit să rămână aici singur, părăsit și izolat în această pustietate. Ana se întreba în sine ei, este oare drept? Ca domnul Cozima să rămână aici, în timp ce Andrei se întoarce înapoi la poziția lui socială? Probabil că morarul simți privirea fetei că se întoarce dintr-o dată. Și se adresă Anei cu întrebarea aceasta. Vreți să întrebați ceva, domnul Ana? De la sosirea musafirilor îi spusese mereu Anei dumneavoastră, dar ei îi se părea atât de străini chiar și acum. Da, domnule, răspunse ea jenată. Mă gândeam dacă veți rămâne în zaroșie după ce v-ați atins ținta pe care v-ați fixat-o. El se opri. Cum? Tu te-ai gândit la mine? Întrebă el apoi uimit. O, mă gândesc deja de un sfert de ceas că locul dumneavoastră nu este în zaroșie. Așa, deci crezi că sunt un prinț travestit la fel ca și Ondrej, nu-i așa? Un zâmbet amar flutură pe buzele lui. Te înșeli. Eu am fost dintotdeauna morar. Ei, și domnul Hora este, obiecteia nesigur. Da, dar s-a văzut deosebire între noi. Dar crezi că dacă am fost odată vecini, suntem și de aceeași condiție socială, Ana? Da, domnule. Ei bine, află că și aici te înșel. Hora s-a bucurat de o instruire școlară excelentă. El este un fabricant și ține un morar. Pe mine nu m-a lăsat tata să umblu prea mult prin școli. Mi-am dobândit instrucția numai prin peregrinerile prin lume. Ceea ce mi s-a refuzat, a trebuit să-mi procur singur și mi-a reușit. Cu toate acestea, am văzut apoi golicinea vieții fără jertfire de sine în slujba lui Hristos și am găsit ocazii pentru o asemenea viață. Tu întrebi dacă vreau să rămân zaroșie, dar unde să mă duc? Că Andrei a plecat, asta nu înseamnă nici pe departe că scopul a fost atins. Câtă vreme mai are nevoie vreun om de ajutorul meu, mai este destul de lucru pentru mine. Dacă aș vrea să mă întorc în mediul de viață dinainte, ar trebui să-mi cheltui acolo curând toți banii. Aici pot să fac mult mai mult bine. Este de ajuns până la moarte și mai departe nu e nevoie să ne îngrijim. Totuși, hai să răsăm asta. Trebuie să spun ceva, Ana. În ta pentru Andrei, ai negrija complet faptul că în moare erau doi bolnavi. Unul s-a vindecat și celălalt trebuie să moară dacă nu apare repede ajutorul. Cozima se sprijinit de un copac. Și încruciște brațele, iar fața i se întristă. Ce vă lipsește, domnule Cozima? întrebă Ana și cu o compătimire de nespus îi luăm mâinile în ei. Ce îmi lipsește? O oh, copilule, am recunoscut în zilele care s-au scurs până acum, că această convingere a mea este o lumină rătăcitoare care mă va aduce pe mine și pe cei ce m-au urmat în mlaștină. Da, tu aveai dreptate. Dacă n-am viat Hristos, credința noastră este zadarnică. Pentru ce aș ca acelea petrecute lângă patul lui Andrei, nu ajunge un Hristos mort. Da, dar El am viat cu adevărat, strigă fata plină de bucurie. Nu e așa că credeți și simțiți că Mântuitorul meu este viu? Oh, cred. Cred și îmi doresc acum un singur lucru, ca El. Să devină și mântuitorul meu. Chinurile sufletești pe care le-am suferit până ce inima mea a dat dreptate Sfintei Scripturi, le cunoștea numai Dumnezeu. Dar nu numai eu mă înșelam, dar am adus în rătăcire și pe alții. De n-ai fi fost aici, învățătura mea mincinoasă, care nu ajunge nici măcar până la moarte, iar dincolo de ea nu are niciun fel de speranță, ar fi molipsit întreg zaroșie. Mărturia lui Andrei a dat ieri o lovitură de moarte tuturor învățăturilor mele. O, dar vrea toți să o primească, înainte de a fi prea târziu, ca la mine. Asta voiam să spun. Și acum, hai să mergem acasă. O, domnule, dacă ați vrea numai să credeți că Isus este viu, asta o cred doar. Copilule, știu că sunt un mare păcătoș și că el este singurul mântuitor care a murit, nu pentru învățătura lui, ci pentru păcatul lumii, dar pentru mine sunt încă multe lucruri neclare. Prea mult timp am privit în noaptea necredinței. Va mai dura timp până ce va răsări soarele. Andrei avea deja lumina și el a plecat. Acum vei pleca și tu și eu rămân singur, fără niciun suflet care să mă poată ajuta să pătrund și eu în lumina adevărului. Domnule, eu nu vă părăsesc, domnule. Ana luă iarăși mâine lui iarăși mâinile lui Cozim Antralei, Nu mă trimiteți de aici dacă vă pot ajuta. Dumneavoastră ar trebui să suferiți în singurătate și eu cu gândul la dumneavoastră ori încotro mă îndrepta. Ana, doar nu poți rămâne aici pentru totdeauna. Oricât de greu mi-ar cădea, totuși trebuie să te lasă pleci. Și de fapt, cu cât mai degrabă, cu atât mai bine. Căci există numai o singură soluție. Și anume, ca să devii soția mea. Dar tu ai de-abia 20 de ani, iar eu 40. Tu ești ca un boboc înflorit, iar eu încep să încărunțesc. Bineînțeles, știu că nu o să-ți meargă rău la mine, căci ne înțelegem foarte bine. Cu toate acestea, inimații s-ar oferi și s-ar rusca înainte de a fi apucat să iubească. Lângă un bărbat care îmbătrânește, viața unei tinere femei fără fericirea dragostei este așa de rece și de tristă. Dacă ar fi căzut dintr-o dată trăznetul lângă fată, n-ar fi speriat-o mai mult ca aceste cuvinte. Cozima nu așteaptă răspuns. Tăcuți, plecare mai departe spre moară. De-abia când ajunse răsus la stăvilar, se opriră și se uitare deodată unul la altul. În ochii Anei străluceau lacrimi. Ei, ce zici, Ana, dacă ai fi putut fi o lumină pentru atâția, N-ai vrea să fii și pentru mine? N-ai putea să împarți cu mine exilul și să mă ajuți să trăiesc pentru Hristos? Dar de data asta nu pentru un Hristos morci, ci pentru un Hristos viu? Poți să-mi dai mâna? Eu nu te voi izgoni în lumea rece. De Andrei ne vom lipsi numai cu greu. Dar pe tine nu te-am putea uita niciodată. N-am fi nici când consolați de pierderea ta, eu cel puțin. Spunem. Ai putea să rămâi aici? El întinse mâna dreaptă și mâna ei mică și moale, rămase neaplină plină de încredere și fără să tremure. Dacă mă puteți folosi, atunci rămân bucuros. În aceeași clipă, începură să sune clopotele din sat, soarele străpunse norii și lumină lângă cascada de apă doi oameni care se potriveau unul cu altul, ca o floare cu pomul. Floarea va ferici pomul cu parfumul ei, iar pomul o va ocroti. Din patru ochi, radia putere și lumină și ar cătuia împreună un întreg desăvârșit. Iubiți ascultători, cu fragmentul acesta se încheie istorisirea Cristinei Roi, numită în exil. Cu ocazia aceasta am să fac o Afirmație care va șoca pe unii dintre dumneavoastră, dar ascultați-mă liniștiți până la capăt. Omul acesta, Cozima, l-a găsit pe Dumnezeu făcând fapte bune. Deci, un om l-a găsit pe Dumnezeu făcând fapte bune. Dar există o deosebire capitală între felul cum a făcut Cozima fapte bune... Și felul cum fac oamenii care vor să se mântuiască prin fapte bune. Ne aducem aminte că în scriptură am întâlnit un om, un păgân, un roman, un ofițer din armata romană, ale cărui rugăciuni și milostenii au ajuns până înaintea lui Dumnezeu. Niciodată rugăciunile păgânului neîntors la Dumnezeu și milostenile lui nu l-au putut mântui nici pe el, nici pe alții, dar faptul că el le-a făcut cu toată inima, cum le-a făcut și Cozima, cu toată seriozitatea, cu dorința sinceră de a-l găsi pe Dumnezeu, a făcut ca acestea să se suie la Dumnezeu și să-i aducă aminte, așa cum scrie la faptele apostolilor, capitolul 10, unde se vorbește despre Sătașul Corneliu, despre el. La fel ca și în împrejurarea din faptele 10 despre care am amintit, acolo se arată că Dumnezeu a trimis un înger la sutașul Corneliu și a spus, Băiatule, mie îmi place ce ai făcut, tu sunt lucruri bune, dar dacă vrei să te mântuiești, uite, trimite să-ți aducă pe Petru și el îți va spune ce trebuie să faci pentru a fi mântuit. Faptele tale bune, milostenile și rugăciunile... Mi-au dat mie de știre că tu vrei să primești mântuirea, dar ele în ele nu te ajută cu nimic. De unde știm? Când a venit Petru, le-a vorbit despre Domnul Isus Hristos, ei l-au primit pe Domnul Isus Hristos și numai după aceea, numai prin Domnul Hristos pe care l-au primit, au putut fi mântuiți. Ei bine, cozima acesta a făcut și el fapte extraordinare. Dar pentru că avea o inimă sinceră și le făcea cu toată dorința de a-și câștiga prin ele liniștea, a ajuns la urmă să vadă că liniștea nu are și n-a rămas nepăsător. Ce a zis, dacă nu am liniștea prin ele, prin ce o pot avea? În momentul în care a văzut că Andrei a fost readus la viață printr-un Hristos viu, nu s-a dat înapoi să recunoască ceea ce avea el în viața lui un Hristos mort, care nu-l ajută, cum spunea el, Hristosul pe care-l am eu nu mă ajută nici până la moarte. Ceea ce lipsește tuturor oamenilor care fac bine ca să fie mântuiți, este arătat de minune în viața lui Cozima. El a mers până la capăt cu încercările lui și a vrut să vadă dacă într-adevăr capătă pace, bucurie și mântuire. Și în momentul în care a văzut că nu le capătă, n-a zis, păi lasă că merg și eu ca toată lumea, ce face eu, nu fac și eu, la groapă îi vedea cum oi descurca? Nu, el n-a zis așa. El a zis, vreau să capăt ceea ce umblut să am. Și în momentul acela, Domnul Hristos i s-a revelat prin împrejurarea lui Andrei, lucru care a adus în inima lui pace, bucurie și restabilirea vieții echilibrului chiar și aici pe pământ. Deci, faptele bune sunt bune ca să-i aducă lui Dumnezeu aminte că tu vrei să mergi în cer, dar intrarea în cer nu ți se dă decât prin mântuirea Domnului Isus Hristos adusă de El, așa cum se arată în Noul Testament în Faptele Apostolului, capitolul 10 despre Sutașul Corneliu, Așa cum am citit și în împrejurarea aceasta, când Cozima ajunge să recunoască adevărul că toate faptele lui i-au adus numai întuneric, i-au mărit întunericul și disperarea și acum primește și el, a zis lui Ana, pe Hristos cel viu în viața lui. Iar Hristos cel viu i-a adus întregirea vieții lui pe pământ, împlinirea vieții acestea și mult mai mult decât atât i-a adus bucuria devenirii copil al lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, am avut ceva de învățat chiar și de la omul acesta, să fim perseverenți în ceea ce facem și să nu ne lăsăm, să nu ne luăm după oameni, după păreri, ci să mergem până la capăt, că mergând până la capăt în încercările noastre, toate cele care sunt făcute în afară de tine vor eșua și prin aceasta ne vei aduce la tine și cu cât mai degrabă vom recunoaște adevărul eșuării noastre, cu atât mai fericiți vom fi noi și cu atât mai multe bucurie îți vom face ție, Căci te vom primi pe tine Fie ca și mesajul cuvântului tău de astăzi sunt semne pentru mulți Încetarea eforturilor noastre Recunoașterea imposibilității De a face ceva pentru mântuirea noastră Culminând cu primirea ta În inimile noastre Devenind copii ai Tatălui Ceresc Amin Cine ar putea pentru păcatul tău cel mare. Cine are putea? Cine are putea? Isus Dumnezeiescul este Prin a el. Prijeră pacea el. are putea. Iubiți ascultători, am amintit că ne aflăm în versetul 23 de la Luca, de la capitolul 9, care l-am supranumit litera A din alfabetul mântuirii. Așa după cum am văzut și în povestirea care am avut-o înainte de cântare, omul acesta, Cozima, n-a putut să-l primească pe Hristos cel viu, decât după ce s-a lepădat de sine de tot efortul lui, de tot ce cunoștea înainte, recunoscând că el a avut un Hristos mort, că nu l-a ajutat la nimic, și numai după ce s-a lepădat de toate convingerile acestea ale Lui, a putut să primească lumina și să primească viața pe Hristos cel viu slăvit să-i fie numele Lui. Așadar versetul spune, Iisus a zis apoi tuturor, Dacă voiește să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Alături de gândurile pe care le-am avut asupra acestui verset cu ocazia lecțiunii trecute, mai adăugăm pe următoarele. spune deci Domnul Sus, dacă voiește cineva. Predestinația și liberul arbitru, adică voința liberă, sunt o singură ușă a Harului Lui Dumnezeu pe care intră păcătosul în împărăția mântuirii. Repet, predestinația și voința liberă sunt o singură ușă a Harului Lui Dumnezeu, pe care intră păcătosul în împărăția mântuirii. Pe partea din față au și scrie, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine. Pe partea cealaltă au și scrie, Eu v-am ales înainte de întemeierea lumii, Eu vă dau și voința și înfăptuirea. Era prin anii 70 și ceva, 1970 și ceva, când călătoream într-un tren la clasa 1 -a, între Brașov și Mediaș. Drept în fața mea stătea un domn, se vedea că era un domn distins în vârstă, care avea plăcere să discute ceva. Și cum nici eu nu sunt greu la vorbă, m-am lăsat antrenat în discuție. Dumnealui privea pe geam și lăuda grânele frumoase, că era primăvară, deja promitea o recoltă foarte bogată, la care eu mi-a plăcut să joc puțin pe ateu, Zic, da, domnule, mulțumim partidului care s-a îngrijit să dea soare și apă la timp. Omul se uita la mine pe sub sprâncene și nu știa cum să intervină, că m-a văzut foarte convins de puterea partidului, la care adaugă, uh, nu vă supărați, sunteți foarte convins că partidul ne poate da soare și ploaie la vreme? Eu m-am întors către dumnealui cu o privire întrebătoare și aproape mustrătoare, uh, dar bine, domnule, nu este toată puterea în mâinile noastre? De data aceasta omul n-a mai răbdat și-a luat inima în dânți și surâzând cu înțeles zice „Ai domnule să fim serioși, cine poate să facă așa ceva? De aici s-a iscat o mică discuție, eu am jucat mai departe rolul de ateu la care dumnealui căuta să mă convingă pe mine cumva că totuși este Dumnezeu care rânduiește toate. După un timp, după ce a făcut multe mărturii frumoase cu privire la adresa lui Dumnezeu, am început să schimb rolul și l-am întrebat eu de acum. Dar dumneavoastră credeți într-un așa Dumnezeu? întrebarea l-a luat prin surprindere, că nu s-ar fi așteptat din partea mea să-i spun așa ceva. S-a legat discuția în continuare și în momentul în care am ajuns la capitolul Mântuire, omul citit Scriptura și o cunoștea, a început să-mi vorbească de predestinație și să-mi spună că nu este ales. În momentul acela, m-am înălțat după banchetă, deasupra aveam diamantanu și spre marea lui surprindere a făcut o mină de nedescris am scos scriptura de acolo și am citit Ioan 3,16 unde scrie așa. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu mai piară ce să aibă viața veșnică. L am întrebat, domnule, dumneavoastră puteți fi inclus în acest oricine? Și el zice, sigur că pot. Foarte bine. Nu aveți decât să vă duceți acum înaintea lui Dumnezeu tată, să-i spuneți așa. Doamne tată, eu nu știu dacă pe mine mai ales sau nu, după părerea mea, eu nu sunt ales, nu sunt predestinat, dar eu nu vin la tine în baza predestinației pe care a făcut-o, ci vin la tine în baza acestui, în temeiul acestui verset. Și pentru că tu ai zis oricine, am dreptul. Tu mi-ai dat dreptul acesta să mă includ și eu în categoria lui oricine și am venit să-mi dai mântuirea. L-am întrebat, domnule, puteți să faceți așa ceva? La care a răspuns foarte încurcat cu gura lui altul, dar nu l-am lăsat până nu mi-a răspuns, da, se poate. I-am zis foarte bine, acum așa vă duceți la Domnul și Domnul vă va da mântuirea. Dar dacă vă duceți la el, dacă nu vă duceți la el, nici nu vă va sili. Așa stau lucrurile cu predestinația. De fapt, teoria predestinației este folosită de oamenii care nu vor să se pocăiască, ci își caută singuri o îndreptățire. Dar în momentul în care omul vrea pocăința, el se va duce înaintea lui Dumnezeu, și o va cere că sunt multe locuri în Scriptură, mai este și în Timotei, unde spune că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și te duci înaintea Domnului și spui, Doamne, eu nu știu dacă sunt ales, mi se pare că nu sunt ales, dar uite, vin în temeiul versetului acestuia și te rog de mântuirea. Lucrul acesta îl face însă un om care dorește din toată inima să aibă mântuirea. Un frate povestea odată că s-a întâlnit pe un podeț așa cum e la țară, cu un om beat turtă și încă era un om care îi purta sâmbetele, zicem noi, prin partea prahovei, după unde sunt eu, și că de multă vreme vroia să îl ocărească pentru credință. Neavând pe unde să treacă, s-a -a pomenit față față cu el. Și atunci omul acesta beat a început să-i vorbească urât, să-l ocărească în toate felurile, la care credinciosul a rămas liniștit și la urmă l-a invitat și pe omul acesta să se ducă la Domnul să ceară mântuirea. Când a menționat lucrul acesta, omul, deși bea turtă cum era, dintr-o dată a fost ca unul treaz și a spus Domnule, eu sunt nevrednic să primesc harul acesta al mântuirii. Atunci credinciosul a prins curaj și a spus, uite ce neonică. Te duci înaintea Domnului și spui așa, Doamne, eu n-am venit să-mi dai ce ai pentru aia vrednici, ci am venit să-mi dai o mântuire pe care o ai pregătită pentru nevrednici. Omul a ridicat deodată ochii și cu lumină în ochi de nădejde și de bucurie a zis, se poate și așa? Și fratele a spus, da sigur se poate. El a zis, să știi că mă duc. A plecat omul de acolo liniștit și trezit complet din beție și la scurtă vreme fratele când a vizitat din nou comuna, că era comuna lui Natală, l-a găsit întors la Dumnezeu, bucurându-se împreună cu toată familia de mântuirea primită. Vedeți dumneavoastră, oricum v-ați socoti în orice stare ați fi, vă duceți înaintea Domnului și spuneți, spre exemplu, cum a fost vorba cu predestinația, dacă nu te știi chemat și consider că nu ești nepredestinat, te duci și spui, Doamne, am venit să-mi dai mântuirea pe care o dai tuturor din categoria oricine vine la tine. Sau dacă te simți nevrednic de o mântuire așa minunată, te duci și spui, Doamne, vreau o mântuire pe care o ai pregătită pentru cei nevrednici ca mine. Oricum ar fi, dacă dorești din toată inima să capeți mântuirea, o vei căpăta. cei care n-au căpăta mântuirea, au căpătat-o nu pentru că n-ar fi fost predestinați, nu pentru că n-ar fi fost pentru ei, ci pentru că n-au vrut. De aceea Domnul Iisus spune, dacă vrea cineva, dacă vrea este totul că el are pregătit pentru toate categoriile de oameni mântuire minunată. Partea a doua a versetului spune așa Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Crucea nu înseamnă neapărat o infirmitate oarecare sau boală așa cum par să creadă unii, căci bolile de orice natură, fie trupești, fie mentale, sunt legate de toți oamenii. Crucea este o cale aleasă în mod deliberat și liber de cineva, aleasă de bunăvoie și nesili de nimeni. Ea este o cale de dispreț și de ocară, Așa după cum o vede lumea. Crucea este simbolul umilirii, al prigonirii, al suferinței pe care lumea i-a dat-o odată Fiului Lui Dumnezeu și pe care o va da și astăzi tuturor acelor la care, la fel ca și stăpânul lor, doresc cu tot din adinsul să înoate împotriva curentului. Credința adevărată, se încearcă prin cruce, adică prin suferință. Nu-i valabilă nicio credință care n-a fost încercată prin suferință. Thomas Münzer spune așa, Trebuie să-l știi și pe Hristos cel amar, nu numai pe cel dulce. E adevăr, dacă nu porți crucea, nu ești creștin și nu poți învăța drept nici una din tainele Sfintei Scripturi, căci mai mult înveți purtând crucea decât citind Biblia. Aici să caute motivul pentru care cei mai mulți nu înțeleg Biblia și noi o iubesc și nu le place. Ei nu vor să poarte crucea și fără purtarea crucii, Biblia nu poate fi înțeleasă. De ce? Este foarte simplu și anume, Biblia vorbește despre lucrurile duhovnicești. Câtă vreme însă suntem mânați de lucrurile pământești, nu putem să înțelegem deloc lucrurile duhovnicești, pentru că pe cât este de sus cerul de pământ, pe atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Crucea este instrumentul care ne eliberează de sub patronarea, de sub stăpânirea firii noastre vechi și apoi, făcând loc Duhului lui Hristos, ne aduce instrumentul, aparatul necesar, prin care putem înțelege lucrurile duhovnicești ale Lui Dumnezeu. Din pricina aceasta, cei mai mulți dintre credincioși se vaită că Biblia este o carte plictisitoare pentru ei, că nu înțeleg nimica și când o iau în mână, ea al ca vântul, adică pică într-un somn adânc. De ce? Păi nu ne aducem noi aminte că asta este experiența lui Petru Iacov și Ioan în grădina Ghețimanii? Când Domnul Iisus îi găsește dormind, le spune, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Deci câtă vreme rămâi în carne, adică în firea ta veche, ești neputincios față de lucrurile lui Dumnezeu, nu le poți suporta și suferi și te-i asumi. Du-te într-o adunare sau într-o biserică și vorbește despre Domnul Iisus Hristos, și vei vedea cum cele mai multe dintre capete se pleacă luate din somn adânc, pentru că nu suferă, nu suportă să audă despre Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni firești, obișnuiți cu lucrurile lumii și pentru ei vorbirea aceasta este străină, este de nesuportat. De aceea purtarea crucii este de cea mai mare însemnătate. Fără cruce nu există mântuire, fără cruce nu există progres și rămânere pe calea mântuirii. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii viitoare, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, vom mai vorbi încă în continuare despre purtarea crucii și despre subiectul acesta care este atât de important în viața noastră de credincioși Acum anunțăm însă încheierea programului L123 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, lăsând pentru fiecare ascultător timp unde ajuns să cugete în sinea lui și să primească din partea lui Dumnezeu de bunăvoie, nesili de nimeni și cu bucurie crucea pe care o pune pe umeri, ca să poată primi prin ea și pe drumul acesta al crucii mântuirea lui Dumnezeu. Aceasta dorim să fie partea fiecăruia dintre noi. Amin. I love you